Bəlməzir qəbirəsinin yəni acı olan döyüşünün nə baş verilməsi isə yəni bu, Uhud döyüşündən sonra baş verir. Bəlməzir qəbirəsi Uhud döyüşündən sonra baş verir. L Al ediblər, bəzlə deyiblər ki, Bədirdən sonra olub, Uhuddan qabaq. Bəzlə deyiblər, Xəndəy döyüşündən sonra olub, yəni möxtəlif revahətləri var, lakin, ən yəni, doğru rəy, ən daha yaxın rəy olur ki, bu, Uhud döyüşündən sonra bu döyüş baş verir. Sonra başqa bir döyüş olur. Vərd edilmiş Bədr döyüşü, vərd edilmiş Bədr döyüşü, yəni buna deyilər Bədr-əl-Movid, bədr döyüşü. Yəni Peyğəmərsəzən əhəm Uhud döyüşündən sonra o vaxt ki, Əbu Sıfiyyən yanına, yəni Peyğəmər sahabələrini deyənilə ki, dağın üstündə və müsəlmanlarla danışır. Deyir ki, hanı Məhəmməd, hamı sakit durur, deyir ki, hanı Əbu Bəkir, hamı sakit durur, sonra hanı Ömər, hamı sakit yəni, durur, Və orada Əbu Sufiyyə nə deyir? Əbu Sufiyyə o hadisə deyir ki, bəs bir ildən sonra siz bir dəst verəcək ki, yəni heç vaxt belə bir, yəni siz ağrı yəni görməmisiniz, yəni, belə bir dərd görməmisiniz. Yəni, Əbu Sufiyyə vəd ki, bir ildən sonra yenə gələcəm döyüşə. Yenə də döyüşə gələcəm. Və Fəhvməzədən bu sözün yəni müqabilində, Əbu Sufiyyənin vədindən müqabilində Fəhvməzədən bir qoşun hazırlayır. 1500 sahaba, yəni olur. 10 nəfər at olur. On nəfər yəni atla döyüşdürür. 1500 isə piyadalar döyüşürlər. Peyğəmbərəsə han Bədir quyularına gedir. Bədir döyüşü olan yerə gedir. Və orada 8 gün, o müddətdə orada müşrikləri gözləyir. Yəni Əbu Sufyanı gözləyir ki, Əbu Sufyan qoşunu ilə gəlsin. Lakin Əbu Sufyan düz Məkkədən çıxmışdı. Məkkədən təxminən 20-25 kilometr aralıq məsafəyə gəlmişdi artıq. Sonra Əbu Sufyan, yəni mənim bir bəhanə gətirir və deyir ki, bu il çətin idi. Yəni bu il çətin idi və ağrılı idi. Dövlüşə getmək çətindir. Ona görə gəlin qayda, yəni dövlüşə getməyib və bu səbəbi gətirərək Əbu Sufyan həmin dövlüşdən qayıdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi onları gözləyir 8 gün. O vaxt görür ki, artıq Əbu Sufyan gəlmir və xəbər gəlir ki, Əbu Sufyan geri qayıdıb. O vaxt Peyğəmbər sallallahu Böyük bir hikmet var idi. Yəni, kənardan baxanlar görürlər ki, həqiqətən Peyğəmbərin yəni, uhud döyüşündən sonra gücü qalmışdı. Yəni, Peyğəmbərin qoşunu daha da böyüb və uhud döyüşündən baş verənlər, yəni, o məqlubiyyət Peyğəmbərin gözün qorxutmayıb. Və bu da, yəni, orada olan qəbirələri üçün yəni, böyük bir təsir bir hadisə idi. Sonra Zətin Rıqa. Zətin Rıqa adlı bir döyüş olur və bu döyüşdə Peyğmət özü iştirak edir. Avmət bu döyüşün yəni, baş yığınızı haqqında ixtilaf ediblər, lakin daha doğrusu olur ki, bu döyüş, yəni hicrətin dördüncü yəni, ilində, ilində baş verir, yəni Uhud döyüşündən bir müddət sonra və bu döyüşdə Peyğmət Sələm qatıvan qəbiləsini qarşı döyüşür. Döyüşün, yəni Səvləri, qatıvan qəbiləsinin Peygambarsa salama qarşı yəni çoxlu yəni, adam yığıması və peyğəmbərə qarşı döyüşə hazırlaşmasını bildirməsi idi. Və onun peyğəmbər onlara yəni hücum edir. Və lakin yəni üç yəni qorxu üçrə gəldikdə döyüş olmur. Hər iki tərəf bir-birinə yəni, öz güclərini göstərirlər, lakin döyüş olmur. Və peyğəmbər ilk dəfə bu döyüşdə qorxu namazını qılar. Yəni döyüşdə namaz qılanda onun öz qaydası var. Peyğəmbər s. s. imam deyanır, yəni, döyüşlülərinin yarısı Peyğəmbər s. s. arxasında namazda deyanırlar. Peyğəmbər s. M. onlarla bir rükkət namaz qılır, yəni, qorşunun yarısı qabaqda deyanırlar, qoruyurlar. Qorşunun yarısı namazı qılırlar bir rükkət Peyğəmbərlə. Sonra Peyğəmbər deyanır, ayaq su, yəni gözləyir. Bir rükkət qılanlar ikinci rükkətdə qalxıb özləri qılırlar, sonra salam verib namazdan çıxırlar. Lakin Peyğəmbər, yəni namaz nəmam diyanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm diyarımı gözləyir. Onlar gedirlər yənçəyədə diyanlar namaz məsamanlarını yeniləvə edirlər və onlar gələr namaza. Kimlər ki qoruyurlar. Və onlar da bir rükət qılırlar və ikinci rükətini isə Peyğəmbər sallallahu yəni, tamamlayırlar. Və, yəni bu cür Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qıldırır. Yəni qonşun yarısı diyanır gözətçi kimi və yarısı isə namaz qılır. Və bəzi İki ülkət bir dəsteylə qılır, iki ülkət isə obrə dəsteylə. Və bu da Peyvəməzləmin ilk dəfə qorxu namazı qılması idi. Artıq, yəni qorxu namazı yəni, şəriyyətdə yəni, bir yəni, qayda kimi tətbiq edilirdi. Və həmin vəqdərdə, yəni Buxar Müslümlər vəqdə gəlir ki, səhir vəqdərdir, vəqdərdir vahidə ki, Peyvəməzləm bu döyüşə gələndə bir vadidə ağacın altında Peyvəməzləmin uzanır istirahat edir və sahabələr tuzağa bir sahət edilər. Və Peyğumbas yuxulamışdı, yatmışdı. Və Peyğumbas gözünü açıb oyanandı, gördü ki, başının üzərində bir nəfər ərəb yanıb, yəni bir nəfər kəntli ərəb yanıb. Və elində də qılıncı var. Kəntli ərəb deyir ki, ya Məhəmməd, səni mənlə kimi qutara bilər? Peyğumbas deyir ki, Allah mənə qutara bilər və bu vaxtı Həmin o ərabi, yəni, həmin o kətdə oturur, e, heç sənəmir, oturur Peyğməsələm yanında, başqa heç sənəmir. Və bunun görə sahabələr soruşurlar, deyilək ki, Asla, bu kim, deyək, oturub sənə yanında, deyil ki, bilmirəm. Yuxudan uyandım, gördüm ki, başımın zərinin qılın sənədə yanıb. Deyil ki, kim qutub edib, Allah. Sonra deyilək, oturub qalıb mənə yanında, heç sənəmir. Yəni, Yəni Allah təala əmri ilə, yəni, həmin o ərabi Peyməsa səhəman bir cana vura Və alimə deyərlər ki, o ayə keçər idi. Yadınızda əvvəldə demişdi ki, belə bir hadisə baş vermiş Peyməsa səhəmanla. Yatanda qəbilə başçısı deyir ki, bəs, yəni, bu fürsətdir, buna adam vermək olmaz. Gəlib Peyməsa m öldürmək istəyir. Cə bu vaxtı o Peyməsa m deyəndə ki, səni kim qurtarar? Deyir ki, Allah. Və, bu vaxtı Cəbərə əleyhissəlam yəni həmin onu vurur və qılıncı düşür. Sonra Peyməsa m əlinə götürür qılıncı, beləcə indi sənin kimi məndən qurtarardı keçəcəksən. Yəni or, Ona bəzə elb, etim, o rovas demişdi. Onu bəzən elə ki, bu təkrardır, deyirsən. Lakin yox, təkrar deyil. Bu da yəni o hadisəyə bənzər hadisədir. Lakin orada Peyğəmbər qlıncı oturur, burada isə həmin adam əlində qlınc olan adam sakitcə oturur Peyğəmbər yanında. Və həmin, bəli, həmin adam, yəni həmin Ərəbiyə, yəni həmin kəndli Ərəb İslamı qəbul edir. Adı da Xəvrası olur. Ghawras. Adında bir bədəvi Ərəb olur və o İslamı qəbul edir. Və həmin O ərabi həmin kətlərəb gələndə deyir ki, mən deyir, sizin, yəni, mən deyir, ən xeyirli insanın yanından gəlirəm. Deyir ki, mən bu dəqiqə dünyada olan ən xeyirli insanın yanından gəlirəm. Yəni, Peygamber yanından. Sonra həmin üçün bu döyüşdür olanda, yəni, bu döyüşü gedəndə Peygamber iki nəfəri döyüşün üzərində nəzəratçı qoyur. Yəni, gecə hamı yatanda. Fərməsəm iki nəfərin nəzarəti qoyur ki, döyüşdə nəzarət etsinlər. Yəni heçis gəlib onlara xəmrət edə bilməsin. Və fərməsəm yolda gələndə onları qarşı çıxan, yəni bir müşürkin, yəni yoldaşın əsiri götürürlər. Yəni orada yəni hadisə baş verir, yəni döyüş olur xırdada. Əsiri götürürlər və həmin ki andısır ki, mən gedib, gecə gedib Məhəmmədin yəni, adamlarını öldürəsəm, yəni qisas alacam. Və o gecə vaxtı gəlir və görür ki, iki nəfər keşikçi var. Həmin o iki nəfər, Abbad übünün bir şeir və Ammar ibn idi. İki nəfər sahabiyyidirlər, Abbad namaz qılırdı. Abbad, həmin o sahabi namaz qılırdı və həmin müşrik Abbad-a ox vurur, yəni ox ona zərbə indirir. Və həmin sahabi namaz qılan vaxtı oxu dağıtıb çıxardır və yenilə namazın davam edir. Və deyir, üç dənə ox vurduqdan sonra, həmiz sahabiyyə üç dənə ox vurduqdan sonra o sahabi yenidə namazdan çıxmır. Yenidə namazdan çıxmır. Və deyir, o vaxtı qədər ki, yəni o sahabi rükkə gedəndə öz yoldaşını oyadır. Yəni əv yəni, uzadıb, öz yoldaşını sikəli oyadır və sonra o namazı, yəni, namazı qılıb tutarır, namazdan çıxır. Yəni salam verib namazdan çıxır. Və o dostu deyir ki, Subhanallah mənə niyə xəbər vermədin? Deyir ki, mən də yəni surə oxuyurdum və istəmədim ki, həmdən sonra yarımcı qoyum. Yəni o zürxuşunla namaz qılacağam. Sonra deyir, o deyir mən bir neçəfə yəni oxna zərbə endirdindən sonra sənə də xəbər verdim. Yəni səni söykədim ki, oyan. Deyir, Allahın adı olsun ki, əziz peyğəmbərin yəni vədini xıraf etməkdən qorxmasaydım, yəni vədindən xəbər çıxmasından qorxmasaydım, Mən deri, namazdan çıxmazdım, deyir. Çünki Peyğəmbər məni qoyub ki, mən qoşunu qoruyum. Yəni, əgər mən namaz qılsam, o vaxtı ola bilsin, həmin adam gedib başqasını öldürə bilər və həmin sahabi ondan sonra yəni, namazdan salam verib çıxır. Və bu da həmin sahabinin yəni, necə də, yəni, ixilasla, necə də xoşu ilə namaz qılmasına dəlalət edir, yəni ki, sübut edir ki, gör sahabi radiyallahu anhu necə namaz qılırdı hətta onu ox partisi belə o namazdan çıxmağı özünə ilə ala bilmirdi. Həmçinin bu döyüşdə, döyüşdən qaydan vaxtı Cabir radiyalı hanuhunun dəvəsinin hadisəsi baş verir. Yəni, bu hadisə, ümumiyyətlə, fiqh üçün alışveriş veriş məsələlərində böyük bir məsələyə çevirilib. Yəni, böyük bir dəllə çevirib. Yəni, məsələ məhzudur ki, Cabir radiyalı hanuhu bu döyüşə iləndə onun dəvəsi olub. Dö Cəbir də ona axırda gəlirdi. Qoşunun axırda gəlir. Çünki dəvəsi yeriyə bilmirdi. Dəvə yeriyə bilmirdi. Yəni həm arıq idi, həm də zəyif dəvə idi. Onun üçün yeriyə bilmirdi. Və Peygəmbər ondan soruşdu: "Niyəyə görə gəzirsən?" Və Cəbir dedi ki: dəvəm məni yəni, yorub da, çox mənə həzət verir. Onun üçün yəni onu möhkəm səbəb bilmirəm." Və deyə yəni, öz mini ilə enir aşağı, Vədir, əlində olan, yəni nezənin ucu ilə dəvəyə vurur. Sonra Cabrədiyyələ çağırır vədir ki, indi min dəvəyə. İndi isə min dəvəyə. Və Cabrədiyyələ deyir ki, mədir dəvəyə mindim. İndi bu dəvədir, o dəvələ başlı keçməyə. Yəni, onlarla yarışa çıkmağa başladı. Yəni, Piyama Sələmin yəni, o dəvəyə vurduğu zərbədən. Yəni ki, vurur möcudə kimi. Allahın bir möcudəsi kimi. V Hətta deyir, dəvə elə məhkəmə gedir ki, Peyğəmbərsəmin dəvəsini keçirdi. Və deyir, mən deyir, yəni dəvənin başını dartırdım ki, Peyğəmbərsəmin dəvəsini keçməsin. Yəni ki, ayıbdır. Sonra deyir, Peyğəmbərsəmin Cəbir ibn Adiy ilə ictimai vəziyyətini soruşur. Yəni ailəsində olan vəziyyətini soruşur ki, necədir? Və Cəbir ibn Adiy deyir ki, bəs mən evlənmişəm, təzə evlənmişəm. Dul bir qadınla evlənmişəm. Dul bir qadınla evlənmişəm. Və niyə görə dul qadınla evlənmirsən? Gələk, yəni cavan bir qızla evlənərdin, yəni bakirə bir qızla evlənərdin ki, o səhənin oynasın, sən də o oynayasan. Yəni bu səhənin üçün daha yaxşı olardı. Çünki cavansan, bircə dəfə evlənirsən, bu səhənin üçün daha yaxşı olardı. Cabrədiyyələ hanələ deyir ki, yəni mən onun görə dul qadınla evlənmişəm ki, atam şəhidə ondan sonra, yəni Cabrədiyyələ hanələnin atası, e, Uh rabətəcək o döyüşündə şəhid olur. Və demək istədim ki, dul qadına evlənim ki, həmin o qadın mənim o kiçik bacılarıma, yəni yetim qalmış bacılarıma nəzarət etəsin. Yəni onlara daha yaxşı baxsın. Çünki yəni dul qadın, yəni uşağa daha yaxşı baxar. Yəni böyük uşaqlar 4-5 yaşlı qız qız Onlara daha yaxşı baxar və onların yəni saçını təryar, onları yəni gözəl xidmət edər. Və Peyğəmbərəsəm dedi ki, Yəni, sən gözəl eləmsən. Sən, yəni, yaxşı eləmsən. Ər bu niyyətlə eləmsənsə, yaxşı eləmsən. Və Peyvhamasam ona deyir ki, Mədənəyə gələn sonra yaxşı bir iş görərsən. Cabrə deyir. Deyir ki, dəvəni satmaq istəyirsən, Cabrə deyir ki, dəvəni satmaq istəyirsən, Cabr razılaşır. Yəni, Peyvhamasam bu təklifinə razılaşır. Yəni, Peyvhamasam dəvən almaq istəyir. Cabr razılaşır. V O dəvəni Cabirdan alır. Yəni yolda gələndə dəvəni alır. Yəni pul alır və deyir ki, "Laçinin, yəni Mədinə kimi get, sonra dəvəri mənə verərsən." Yəni fik kabillərin götürdüyü məsələ də budur. Yəni satıb bir şeyi, bizə maşın maşını satıb, deyirəm bizə dəvəsini satmışam, səhəbədə satmışam sənin maşını. Sürəyə gedəyəm, maşını səninə başda verəcəm, təslim edəcəm. Onlar belə yoxsa yox. Aynə, yələ, o məsələdən, fik məsələdən burdan yəni Sonra Cabir, Mədiniyə gələn sonra gətirir dəvəni Peyğəmbə səsənəmə verir. Peyğəmbə səsənəmə verir və Peyğəmbə səsənəmə deyir ki, ona yəni filan qədər pulu Cabirə ver, yəni qızıldan bir neçə müqdər, yəni qızıl müqabili verir. Və Peyğəmbə bundan sonra, yəni Cabir pulları götürəndən sonra Peyğəmbə səsənəm Cabiri çağırır, həmin sahibəni çağırır və deyir ki, gəl dəvəni də götür və dəvəni də qaytarıb, Cabirə verir, yəni dəvəni alır, dəvənin pulunu verir, sonra dəvəni də Cabirə neynir? Hədiyə edir, qaytarır, yəni Cabirədən onu hədiyə edir və bu da Peygamber s.ə.min yəni, hikmətlərindən idi, çünki Cabirədən kəsib sahabələrdən idi kəsib idi və məişəti də çox sətin idi, ona görə Peygamber s.ə.m. bu sahabəyə kömük məqsədi ilə ondan dəvəni alır, yəni dəvənin müqabimdə olan pulunu verir, sonra dəvənin də onun özünə hədiyə edir və Rəvahətdənin birini gəlir ki, Cabrədiyyənin anıbı, deyir ki, Peyğəmbərin məni verdiyi o pullar başladı artmağa. Yəni, həmin o pullar başladı artmağa. Hətlidir, o qədər artdı ki, yəni, o, pulların, yəni, o pullardan gələn gəlir, bizim elimizdə açıq aydın görsənirdi. Yəni, açıq aydın bizim elimizdə, o pullar nəticəsində, yəni, məişətimizin dəyişməsi özünü bildirirdi. Sonra, bu hadisədən sonra, Fərman başqa bir döyüş olur. Bu da Tomato Candel, Tomato Candel